І разом з тим мені геть зовсім байдуже, зовсім-зовсім байдуже, що буде зі мною завтра. Якась мутна моторош обволокла душу липким жабуринням і начебто підкосила волю до життя. Так, наче в мене випустили всю кров, лише не перекрили дихання». Ніби знаючи наперед, чим закінчиться моє земне тривання, в минулому своєму житті я патологічно не любила білого кольору, стерильного, аптечного, операційного. В моєму гардеробі ніколи не було святкової білої одежі. А тепер... Я готуюся вбратися в біле, як наречена, і, диво, не прочаюся навіть подумки. Чекаю цієї хвилини з нетерпінням, не меншим, аніж чекала би шлюбу, пологів. Судьба, очевидно, нарешті вирішила відомстити мені за те, що я ніколи не була ані нареченою, ані матір'ю. Я одразу стала прихованою дружиною, а доти чесно чекала його, так і не зрозумівши, що того, хто багато років розріджував кров у жилах, у реальності не існує. Не існує не тільки для мене, але й для всієї решти жінок, отих, що торпедують пороги захсів і пологових будинків, у тих, що втрають сльози самотності і виходять на пошуки чоловіка як мисливець на останній в своєму житті лови. Наївні. Вони не підозрюють, що просто в якийсь момент якийсь цілком випадковий чоловік і, як правило, цілком випадково прибирає обличчя уявлюваного тобою царевича. І далі, тимчасово, а чи і впродовж життя мордує тебе з усією силою тобою ж придуманої чи змайстрованою пристрасті. Жаль, але це правда. Чи не всі жінки наважуються погодитися з думкою, що каркас стосунків між двома статями завжди споруджує? і цементує жінка. І жінка ж руйнує його з натхненням, якому позаздрив і гростат. Половина світового жіноцтва вчинила б мені Харакірі, коли б довідалася про ще одне моє запізніле відкриття. А воно полягає в наступному. Все, що робить жінка в житті, вона робить лише для себе. А для цього жінка тримає поруч себе своєрідний підручний матеріал чоловіка, що волею судьби чи тимчасової примхи вигулькує на її шляху. Так-так, жінка тримає чоловіка як столяр-молоток чи маляр-щітку для роботи. Але дивно, що все це прийшло до мене аж тепер, перед суворою невідомістю завтрашнього дня. Коли я зрозуміла, що окрім нападів болю, мене нічого не займає, здригнулася. До цього мені здавалося, що нормальна людина навіть у критичні моменти не може залишатися байдужою хоча б до себе самої. А виявляється, може. Бо ось ловлю некліпаючим поглядом неаккуратні білі розводи вапна на стінах і розумію, що я тепер всього лише порожня, золота колись амфора, з якої витрусили всі її, поцьмініли золота запахи дотики і амброзію, і я сама допомагала їх витрушувати».